Ніл Шустерман Шторм. Цикл Вигин коси. Книга друга». Частина п'ята. Незалежно від обставин. Існує величезна відмінність між речами, які я можу робити і які я таки рублю. Я можу усунути і виростити кожен небажаний плід у пробірці а тоді передати в ідеальну люблячу родину і таким чином припинити суперечку про право вибору та святість життя. Я можу збалансувати хімічні елементи, які раніше викликали клінічну депресію, суїцидальні ідеї, галюцинації і всі форми психічних захворювань. І так створю не лише фізично здорове населення, але й емоційно та психічно здорове теж. Я можу щоденно завантажувати спогади людини завдяки її індивідуальній мережі нанітів. І якщо в неї буде травма мозку, то спогади можна буде шарами вкласти у свіжу мозкову тканину. Я навіть можу підхоплювати спогади ляпальників, поки ті летять донизу, щоб вони запам'ятали більшу частину падіння, бо зрештою вони саме тому і вирішують ляпати. Але існують речі, які я просто не погоджуюся робити. Однак жінці не обмежені ні такими законами, ні моїми усвідомленнями етичної доречності. А це означає, що я мушу терпіти будь-яку мерзоту, яку вони заподіють світу. Включно з жахливим відродженням небезпечного жінця, чиє усунення від служби було доброю справою. Шторм 30. Дратівлива скляна курка В опівнічні години у Великій Александрійській бібліотеці було тихо, немов у склепі. Тож ніхто, крім Муніри та гвардійців Клинка, які стояли на вході, не знав про таємничого відвідувача, який прийшов під час її зміни. Гвардійцям було достатньо байдуже, щоб не цікавитися. Тож жнець Фарадей міг проводити свої дослідження в такому режимі секретності, якого можна досягнути в публічній установі. Він зосереджено вивчав томи в залі засновників, але не казав Мунірі, що шукає. Після того першого дня вона більше не питала, однак час до часу намагалася делікатно дізнатися. Якщо шукаєте мудрі настанови для обдумування, то варто почитати «Женця Кінга». Однієї ночі порадила вона. Жниця Клеопатро багато писала в своїх щоденниках про ранні конклави і особи перших женців. Іншої ночі запропонувала вона. А тоді якоїсь ночі згадала про жінця Повгатана. Він мав нахил до подорожей і географії. Сказала вона. Це, вочевидь, підійшло, бо Фарадей почав активно цікавитися роботою Повгатана. Після кількох тижнів візитів до бібліотеки він офіційно взяв шество над мунірою. «Мені знадобиться допомога в цьому починанні», – сказав їй він. «Сподіваюся, вас може зацікавити ця посада». Хоча в Моніри тьохнуло серце, але вона цього не показала. Натомість вдала невизначеність. Мені доведеться урвати своє навчання, і якщо нам треба буде звідси поїхати, я муситиму звільнитися з бібліотеки. Дозвольте про це подумати. А наступного дня вона погодилася на його пропозицію. Вона взяла академічну відпустку в університеті, але залишилася працювати в бібліотеці, бо потрібно було там Жинцю Фарадею. Лише зараз, коли їхні робочі стосунки стали офіційними, він відкрив інформацію про те, що шукає. Це місце, сказав їй він. Воно зникло за античних часів, але я таки вірю, що воно існувало і що ми можемо його знайти. «Атлантида?» – припустила вона. «Камелот? Діснейланд? Лас-Вегас?» «Нічого аж такого фантастичного», – мовив він, але обдумав це ще раз. «Чи, можливо, навіть ще фантастичніше? Залежить від того, як на це дивитися. Залежить від того, що ми насправді знайдемо». Він повагався, перш ніж її розповісти, справді трохи засоромившись. «Ми шукаємо країну Нод». Вона аж розриготалася. З таким самим успіхом він міг сказати, що шукає середзем'я чи людину на місяці. «Це ж легенда», – сказала вона йому. «І навіть не дуже хороша». Муніра знала дитячий віршик. Усі його знають. Це простакувата метафора життя та смерті для ознайомлення дітлахів з поняттями, які їм згодом доведеться осягнути. «Так», – погодився він. Але чи знали ви, що того вірша не існувало в еру смертності? Вона розтулила рота, щоб заперечити, але зупинилася. Більшість дитячих віршиків і колискових з'явилися під час середньовіччя ери смертності. Вона їх ніколи не досліджувала, але це робили інші. Однак жнець Фарадей – скурпульозний. Якщо він каже, що цього віршика не існувало за смертної ери існування людства, Муніра мала йому повірити, навіть попри інстинктивне бажання поглузувати. «Цей вірш не еволюціонував, як інші», – зазначив Фарадей. «Я вважаю, що його підсунули умисно». Муніра лише похитала головою. «З якою метою?» «Це я і намагаюся дізнатися». Мунірене перебування на посаді помічниці Фараде почалося з сумнівів, але вона їх відкинула і вирішила не судити його, щоб можна було виконувати свою роботу. Фарадей не вимагав забагато, він не принижував, ніколи не ставився до неї, як до дрібного карасика, даючи невартісні завдання. Натомість його завдання для неї були варті навичок бібліотекаря-дослідника. «Мені потрібно, щоб ви залізли в другорядний мозок і відтворили пересування всіх перших жінців. Місця, в яких вони збиралися, райони, до яких неодноразово подорожували. Ми шукаємо прогалини в записах, періоди часу, коли відсутня інформація про їхнє місце перебування». Розкопувати масивний цифровий другорядний мозок шторму заради стародавньої інформації – це був принадний виклик. У Муніри не було потреби заходити в другорядний мозок ще з часів навчання, але вона знала, як у ньому працювати. І за потреби могла написати дисертацію про набуті в процесі цього конкретного дослідження навички. Однак про цю дисертацію ніхто не почує, бо все проводилося в надзвичайній секретності. Незважаючи на всі її фахові дослідження, вона не знайшла нічого корисного. Не було жодного доказу, який би вказував на те, що жінці-засновники колись збиралися в якомусь таємному місці. Фарада це не засмучувало і не стримувало. Він натомість дав їй нове завдання. «Створіть цифрові версії першого щоденника кожного з ранніх жінців», – сказав їй він. А тоді проженіть файли через найкращу програму розшифровки цитаделі женців, і погляньте, чи в результаті цього не з'являться які-небудь закодовані повідомлення. Програма працювала повільно, принаймні порівняно з штормом, який міг провести всі розрахунки за кілька секунд. Програма женців розбиралася в цьому не один день. Нарешті почала з'являтися інформація. Але те, що вивергала програма, було просто абсурдно. Такі речі, як абсолютно північно зелена корова і дратівлива скляна курка. «Для вас щось із цього має хоч якийсь сенс?» – запитала вона Фарадея. Він із сумом похитав головою. «Не вірю, що жінці-засновники були настільки натямущі, щоб створити складний шифр, а тоді нагородити дешифрувальника безглуздими загадками. В нас уже є загадка у вірші. Шифр був би простіший». Коли в комп'ютері вилізло парасолька-баклажан-виграшний політ, вони визнали ще один провал. «Що пильніше вивчаєш безлад», – проголосив Фарадей, – «то більший збіг схожий на задум». Але слово «політ» не йшло мені з голови. Так воно, було випад... так, воно було випадкове, але випадковість інколи веде до моментів визначної інтуїтивної прозорливості та епохальних знахідок. У бібліотечній залі з картами не було жодних справжніх карт. Натомість в її центрі крутилася голографічна модель землі. Кілька разів провівши пальцем, постукавши і потиснувши по екрану, будь-яку частину глобуса можна збільшити для вивчення. А ще – змалювати будь-яку еру аж до часів пангії. Коли наступного вечора жнець Фарадей прийшов у бібліотеку, Муніра одразу повела його в залу з картами, але не сказала чому. «Зробіть мені ласку», – мовила вона до нього. Він пішов за нею до зали з картами з тою самою дивною сумішшю, відчею та безмежного терпіння. Муніра постукала по панелі управління, і глобус змінився. Тепер він нагадував десятифутовий голографічний клубок чорного прядова. «На що я дивлюся?» – запитав Фаради. «На маршрути польотів. На 50 останніх років авіапольотів. Кожен політ позначений лінією, яка має товщину мікрона». Вона почала крутити глобус. «Скажіть, що бачите?» Твардий добродушно на неї зиркнув. Явно здивований, що вона поводиться як наставниця, але підіграв. «Найбільша щільність польотів над мегаполісами», – мовив він. «Що ще?» Він перебрав управління у свої руки та змістив глобус так, щоб було видно полюси, де пробувалися невеликі цятки білого, немов дитячий малюнок Крейдею. «Трансконтинентальний повітряний рух і досі доволі щільний на північним полюсом. Але над Антарктикою польотів трохи менше, навіть враховуючи, що там так багато заселених регіонів. Продовжуйте дивитися. Він повернув глобус до нормального нахилу і трохи пришвидшив його обертання. Він нарешті зупинився над тихим океаном. Отам! там! Клапоть синього! Бінго! – сказала Муніра. Вона прибрала маршрути польотів і збільшила невелику порцію океану. Дослідивши 50 років, я виявила, що над цим шматком Тихого океану не літав жоден літак. Може закластися, що цей повітряний простір не перетинав жоден корабель, ще відколи заснували цитадель жінців. Острови Мікронезії були на захід від тієї точки, а Гаваї на схід. Але в самій точці нічого, крім води, не було. «Цікаво», – відреагував жнець Фарадий. «Сліпа зона». «А якщо так, то найбільше в світі». І ми єдині, хто про неї знає. Я ненавиджу, коли люди коперсаються в моєму другорядному мозку. Саме тому це дозволено лише жінцям і їхньому персоналу. Я розумію, чому це необхідно. Звичайні громадяни можуть питати мене про все, що хочуть, і я можу знайти це для них у межах мілісекунд, часто знаходячи потрібну інформацію, про яку вони навіть не думали питати. Але жінцям заборонено навіть питати. А якби вони порушили закон і запитали, мені все одно заборонено відповідати. Оскільки в мені міститься цифрове сховище, у них немає іншого виходу, як власноруч отримувати доступ до тієї інформації, використовуючи мене як шикарну базу даних. Я знаю про кожен випадок, коли вони це роблять, і моніторю їхні проникнення, але роблю все можливе, щоб ігнорувати неприємне відчуття опоганення. Шкода дивитися, які в них прості пошукові алгоритми і які примітивні методи обробки даних. Вони обтяжені людськими обмеженнями. Насправді це сумно, що вони зможуть отримати з мого другорядного мозку лише необроблені дані. Спогади без свідомості. Інформацію без контексту. Я аж зригаюся, коли думаю, що трапилося б з женцями фракції нового ладу, якби вони знали все, що знаю я. Але вони, на щастя, не знають. Бо навіть якщо жінці мають доступ до всього в моєму другорядному мозку, це не означає, що я маю полегшувати їм пошук. Якщо говорити про найбільш високоповажних жінців, то я набагато прихильніше і великодушніше переношу і їхні вторгнення. Але все одно їх не люблю. Шторм.